Sikaribu katika e, shule ya Biblia e, leo siku ya Jumapili e, tumesomewa mlango wa saba wa kitabu cha Matayo Ambacho tumeendana nacho kipindi hiki jumla ya mistari mingi iko 29 e, kama nilivyotangulia kusema hii ni somo la mlimani pia e, kuna yanayetoa masomo ya mlimani Yesu Kristo alipanda mlimani mlango wa tano akaanza kuhubiri na mlango wa sita na masomo yote yale kwenye mlango wa saba ni masomo ya mlimani baada ya hapo ndo walishuka e. e, So mlango wa saba una mambo mengi maarufu sana. Mmoja wapo ni ile ya usihukumu ambayo e, tutakuhubiri hiyo baadaye kidogo. Lakini nikukumbushia tu kwamba e, ndio kuna huo mstari wa Kristo wanadamu anampenda sana kwa sababu unawalinda dhidi ya, ya, ya, ya, ya yaani unawatia nguvu katika kutenda dhambi zao bila we, we, we, we, hawataki kuambiwa chochote kuhusu dhambi zao. Kwa hiyo lazima huo u, wa, wa unako e, hawatajua unako patikana, lakini eh watakao wanaujua kwamba uko huko kwenye Biblia sehemu flani kwa hiyo mlango wa saba una vitu vikubwa vingi kwa kweli mojawapo ndio hicho cha usihukumu ndo tuanza nacho lakini pia hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa mstari wa saba mpaka wa sita miwili hiyo inatuonya dhidi ya kutupa lulu em, au vipawa vizuri sehemu isiyostahili eh na imeungana na ule mlango wa saba sehemu ya kwanza hiyo lakini kuanzia msari wa 10 na msari wa mpaka wa 12 Mungu anaongelea habari za mambo makubwa matatu kuomba eh, kuomba eh, kutafuta na kubisha hodi eh ama hizo habari hiyo eh, taangalia wiki ijayo Kuanzia msari wa 13 na 14 eh anaongelea habari za kuingia katika mlango wa Mwaimbamba hayo ni mambo mazito mambo ni mazito ya Kristo hayo na kuanzia mstari wa 15 mpaka tatu, anaongelea kwa undani kabisa habari za manabii wa uwongo. E, vitu ambavyo siku hizi haviko makanisani. Nabii wa uwongo haweza kujihubiri. Haweza kuhubiri e, habari za nabii wa, wa e, kani kwa sababu haiwezekani kwamba shetani ajiondoe yeye mwenyewe kwenye kazi yake ya shetani wake e. Na mistari ya kufungia 28 kuanzia 28 mpaka tisa anaongelea jinsi ya kujenga e, maisha yetu uhai wetu zima wetu hukovu wetu anaita nyumba juu ya mamba badala ya kujenga juu ya mchanga kwa hiyo ni vipengee kama hivi Humu nimepanga tutasoma masomo manne tutasoma masomo manne au tinenfulizo mfulizo e, hatuna tunapowahi tujifunza hizi habari zote Eh somo la leo sasa kitu cha somo la leo kinasema e, kwa somo la leo kinachopatikana kwenye ile mistari, mistari sita ya kwanza mistari sita ya kwanza inasema je ni sahihi kuhukumu? Tusemo kinasema je ni sahihi kuhukumu? Mungu anasema nini habari za kuhukumu? E, neno la Mungu anasema, nini habari za kuhukumu? Eh na tusannganisha na sehemu nyingi nyingine ili tuweze kupata upana By the way, nitaangalia tu kusema hiki nishaje kusema kani ndio no, no kujifunza neno la Mungu. E, sehemu moja ya Biblia lazima isome na sehemu nyingine ili kusudi kupata ujumbe mmoja. E, na kwa mtu anayesoma Biblia sehemu moja anayechagua asisome sehemu nyingine e, ni, ni ni rahisi kuondoka na, na maana moja ukashindwa nyingine kupata nyingine e, kwa sababu Mungu haweza kaweka ujumbe wote ndani ya sentensi moja. Kwa hiyo utakuta kuna taarifa kama hizo au habari kama hiyo kwenye kitabu kama cha Zaburi, eh, sehemu nyingine ya njiri, ufunuo. Wao ni vizuri, uwezo kasoma mstari mmoja ukao umemaliza ujumbe wote kwa sababu hata wewe unapoongea kauli mbili tatu hazitoshi kusema kwamba e, umemaliza ujumbe wote. Utafutwa kuna ujumbe mwingine uwezo kwa kutoa ndani ya sentensi fupi kama hiyo. Kwa hiyo ni mitano ya kwanza Hey haitoshi au sisi kwanza haitoshi kutuambia habari za kuhukumu kwa sababu Biblia ni pana inaongelea habari kwa undani na inaitwa tunaenda humo kwa undani zaidi. Basi tusome kwanzia ule mstari wa kwanza paka wa eh, tunaenda vipande pande. Tuanzie moja paka paka 5 nasema hivi. Usihukumu acha mmsihukumu msijemkahukumiwa ninyi kwa kuwa hukumu ile mhu ndiyo ndio mtakaye na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Eh basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boliti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huyaangali <coughs> au utamwambiaje nduguyo? Niache nikitoe kibanzi katika jicho lako na kumbe mna boliti ndani ya jicho lako mwenyewe mnafiki wewe. Itoe kwanza ile boliti katika jicho lako mwenyewe ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu ya Eh huu mstari mwingine wa sita, nitaongezea baadaye. Hapa ameongelea ile mstari mitano ya kwanza na kama nilivyosema huu ndo ule mstari ambao uh, dunia kwa kweli dunia inaweza isimuamini Yesu. Inaweza hata wakristo wanaweza simuamini Yesu lakini wanajiita wakristo. kristo eh, kwa kuona tu waibu, kuona hawana imani ni vizuri wajegegeshe sehemu fulani wanajiita wakristo. Eh, wanaweza sumamini Yesu au wasiamini maneno yake. Lakini yanapotokea maneno yanayowafurahisha, huo wanaamini. wakisikia Mungu anasema usihukuma hapo anasema hapo ni hapo ni naweza nikasema kwamba wakristo hajui unapatikana mlango wa ng'anga. Eh, ila Wanaujua na hawezi akautamka kama ulivyo, lakini wanajua hiyo hoja kwamba ni kama silaha ya kumsaidia asije akaambiwa e eh, kosa lake na makosa ni kama ugonjwa eh, ni kama ugonjwa makosa dhambi tunazozitenda ni ugonjwa matokeo yake biblia inasema dhambi ikichukua mimba inafanya nini tamai ikichukua mimba inazaa dhambi dhambi ikichukua mimba inazaa mauti e eh, dhambi inaua inaua eh, kuna ma watu wamekufa kwa magonjwa kama ukimwi dhambi inaua eh, Kwa wao mtu anakuambia usihukumu usiniambie habari za kuzini habari za za za, za washerati habari zozote e, usihukumu usisemeni lakini hatima yake ipi ni nzuri katika huo kimemta kafa ukamtesa au vizuri na tutaona hukumu Mungu anayosema ni, ni hukumu namna gani na anaweka kwa hiyo kuna hukumu ambayo Mungu haitaki kuna hukumu ambayo Mungu anayotaka ndani home stare mstari. E. Um, Ayo tuta hem katika wakati tuko tuna so ngoja ni, ni kusema kitu kwa mmoja tamsingi pia. E, kuhubiri kitu ambacho watu walishajiwekea eh msimamo kwamba uzi hukumu. huwa sio kazi rahisi kwa sababu inabidi uichambue Biblia sana ili sudi kama wana, ni wasikivu waweze kusikia kwamba wanaelewa makosa kwa hiyo tayari kiishazoeaeka eh kila watu walishajeaminisha kukihubiri huwa sio kazi rahisi kwa sababu lazima uweze kuwaonyesha wapi wamekosea na kwa sababu ni kitu wamekishikilia wanakipenda basi inakuwa sio rahisi sana mpaka utumie eh, labda nguvu ya Mungu kiasi gani si eh, eh mtuseme, some katika Hoja kwanza inasema katika habari za kufu. Mtakuwa tunaangalia tuna, tuna maana ya haya maneno. By the way, nisha sema tunangojea kusema. Hata kama mtu hatafuatilia isiomo mpaka mwisho lakini tunangojea kusema kwamba kuna hukumu Mungu anaitaka, kuna hukumu Mungu anaitaka. kuna hukumu nzuri Mungu anaitaka na anaidahi e, na kuna hukumu mbaya ambayo Mungu haitaki. Eh. Kwa hiyo tuanze kuchambua haya maneno. Kwa kuangalia sehemu nyingine eh kwa uja kwanza nasema neno la Mungu ni hukumu neno la Mungu lenyewe ni hukumu eh kwa hiyo ukisikia mtu akwambia usihukumu maana yake usiniambie neno la Mungu so neno la Mungu ni hukumu Biblia nasema katika kitabu cha Yohana mlango ule wa wa 12 mstari wa 48 anasema hivyo Yohana 12 eh inabidi so haraka kweli kweli maneno ni mengi aya 12 sura ya 48 anasema hivi yeye ye, ye. Anikata anikataae mimi anafafanua asiye yakubali maneno yangu anaye anayemhukumu neno hilo ni lile ninena lile litakalo muhukumu siku ya mwisho je neno la Mungu halina kazi ya kuhukumu hapa la Ye, neno la Mungu halitakiwi kusema Masikioni mwa wanadamu masikioni mwangu mimi kama mwako wewe na mwingine wote eh, anasema hili neno hili eh, lina jukumu la kuhukumu na kitamhukumu mtu siku ya mwisho sasa yesu alisema patana na na mshtaki wako mapema eh, ni maramia tupatane na neno la Mungu kabla hatiafika siku ya mwisho ambapo litahukumu basi eh, anasema kama uko njiani mnaelekea mahakamani eh, na mtu Eh, yani tunaenda siku ya mwisho kwenye hukumu ya hili neno. Anasema ni vizuri muhukumiane nalo huku mwanzo kabla hamjafika siku ya hukumu yenyewe ndio. Anasema utatupa gerezani. Najua ni maneno ambayo sio maraisi sana, lakini inayotoka kwenye Biblia, ningekuwa labda nayasema kwa nafsi yangu ningekuwa nimekosea. Lakini anasema, naasoma kwenye Biblia anasema yeye anikataye mimi asiye akubali maneno yangu, anaye anaye anayemhukumu. Neno hilo neno ni ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho. Nitangulia kusema kwamba eh watu wote wasiyokubali neno la, la Yesu Kristo wamehukumiwa tayari kwingana na neno la. Wamehukumiwa. Eh? Na anayetakiwa kusema neno la Mungu ni nani? Wahubiri. Kwayo, kwezu, as, as, as, as, as kwa hiyo kuwezi ukamwambia mhubiri asiseme kwa sababu ameambiwa ahubiri. Na akihubiri lile neno nasema ndilo linalo hukumu Kwa hiyo hata ikitokea kama kuna kahukumu kukote kani ambapo inafanyika au hukumu yote ile kinachotakiwa kufanya kazi ni neno la Mungu sio mnenaji mwenyewe eh kulinganisha tu wakati mwingine ni tuende katika mifano leo hii kuna kitu kinaitwa masadaka makanisani mtu akitokea akawa hawalishi vizuri hatawezi zile sadaka kama wanayohitaji huwa anaishi katika aina fulani ya hukumu eh anahamia moto Eh, ni hiyo. Anaweza kaambiwa eh, wewe we, ufanye hiki. zaka. Lakini unamuuliza wewe hiyo zaka umeitoa? Hata kama imefika imetolewa imefikia wako, imefanya kazi ya Mungu au unamwibia Mungu? Eh? Una wa, wa, hao wanalojiita wahukumuji wanamwibia Mungu moja kwa moja. Wanamwibia mwanadamu mjinga, wanamwibia Mungu anaifanya Na toa mfano kwa hiyo watu wanahukumiwa katika hilo eneo. Mimi nilikuwa naenda katika makanisa haya. Eh naenda kwenye kanisa moja linaloitwa TG. Ilikuwa e, imejaa hukumu za namna hiyo za ajabu ajabu. Sika jinga jinga kabisa. Na sidani kama wameacha nadhani kila muda unao vita wame wanaendelea. Hizo hukumu za na hiyo niambiie neno la Mungu nisomee wa mlangu mlango wa kwanza mpaka mlangu wa 28 bila kurukaruka uniambie Mungu anasema hivi hivi na hivi kama hutaki neno la Mungu linakuhukumu utasema kweli nani hukumu eh. lakini kuenda ukanyofuasa sehemu ya kukulisha eh ni kanihukumu kwa vitambi vyako hiyo ni hukumu ya uongo hiyo ni kumtoa mtu kibanzi wakati unaboditi machoni eh Biblia nasema katika kitabu cha Ufunuo eh Biblia inasema ufunuo mlango ula 19 mstari wa 13 unasema hivi. Ina. Ufunuo 19:13 anasema hivi. Ina. Ufunuo 19:13 unasema naye alikuwa anaongelea habari za Kristo atakapokuja eh, eh kutawala sasa anasema ile miaka 1000. Naye amevikwa vazi lililochovyo katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu. Neno la Mungu lina Hemuangalia vitu vilivyo ambavyo vameshikana kwenye umu mstari. Ni neno la Mungu alafu limechovywa katika damu. Na ukisoma vizuri hii sio damu ya mwingine, ni damu ya watu waliomkataa Yesu Kristo. Waliokataa sheria za Mungu. Eh. Anasema atakanyaga shinikizo, eh. atakanyaga atoe damu na ni neno la Mungu. Eh. anasema katika kitabu cha turudi kwenye matayo sehemu fulani Matayo mlango ule wa tatu, tutakuwa humo miezi kadhaa ijayo lakini tuangulie kusema Matayo na tatu wanasema mstari ule wa mstari wa tatu mpaka wa kumi na eh e, twende na Matayo kumi na Matayo kumina, ndio? Sasa 10 na tatu 13 eh. Tumesema mtanga 13. Eh. Toka tatu mtaangalia kama nimeweka vizuri. 13 mbapo 15 nasema hivi. Kwa sababu hii inasema nao kwa mifano. Mataka 13 toka 15. 13 kuanzia 13 mbapo 15. Eh kwa hiyo kuna 13:2. Mata 13 kuanzia mstari wa 13 kwa sababu hii inasema nao kwa mifano kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii. wala kuelewa na na neno la nabii saya litatimia kwao likisema Kusikia mtasikia wala hamtaelewa kutazama mtatazama wala hamtaona. Ni huu mstari nao hauna uhusiano mambo huko. Ninachoweza kusema ni kwamba watu Kulingana na neno la Mungu anasema kuna neno la Mungu linatolewa kwa lengo watu wasielewe kwa sababu hawakuwa tayari na hii imeungana na mstari wa sita wa leo inayosema msiwape e, usiwape msiwape mbwa lulu zenu kwamba kile kitu kizuri e, neno la Mungu ni nzuri na lina hukumu eh usiwape Ngoja e, usiwape e, watu ambao hawalihitaji hawali, hawali e, mlango wa saba watu wanataka kusikia usihukumu inaendana na mlango wa 13 wa Mathayo anakosema eh anakosema kusikia watasikia lakini hawataelewa ili kusudi wa kuhukumiwa naendelea wa 15 asemaye kwa maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na kwa masikio yao hawaskii vema watu hawataka usikia neno la Mungu hawataka ukamilifu ukamilifu neno la Mungu anataka asikie usihukumu tu peke yake e. unaona kwamba e, neno la Mungu katika maeneo haya katika e, katika mlango wa 13 tatu e. linakuwa ni kama chanzo cha watu kupotea badala ya kuufa ya, ku, ya kupona naweza nikasema mlango wa saba wa usihukumu e, ni neno la Mungu lakini ndilo linalo wasaidia watu kupotea zaidi. Hicho alichosema Yesu kwenye mlango wa 13 wa Mathayo. Eh. ni sema ambayo sio rahisi sana kuelewa, lakini ukifungua macho yako eh, na, na moyo wako ufahamu, utaelewa. Anasema watu wana wanasikia wana, wana, wana vibaya, hawa, maana hawataki kusikia wana, kamilifu kikamilifu? Kwa hiyo kwa jinsi hiyo eh, watapotea anamalizia anasema, anasema ana mioyo yao watu hao imekua mizito na masikio yao hawasikii thema yani hao watu hawaskii ilivyo sawa sawa kusikia kitu kimoja tu eh. anasema na macho yao mefum, wameafumba, wameyafumba wasija kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka ni hu msali nio fungia huu ni makusudi ya Mungu kwamba watu wapone au ni makusudi watu watu wapotee. Wapotee? Eh. Sasa mtu anaweza kusema ah hii hii mstari haivutii. Sawa haivutii na mimi naliyo. Kwa kweli haivutii. Lakini ndio imeandikwa. Eh. Kwa hiyo huwezi kaniambia mtu anayekwambia hataki aambiwe kosa lolote lile. Ha hataki kuambiwa dhambi yote ile. Hataki kuhukumiwa kwa lolote lile kwa vile ameisoma ame mlango wa saba wa Mathayo hajasoma Biblia sehemu nyingine au alisikia ina lakini hajui ilipo alafu uniambie kwamba hu maana hu msali kwamba ndio unamuongoza kwenye kupotea eh ndio unamuongoza kwenye kupotea eh sehemu nyingine Yesu anasema angalieni jinsi msikievyo eh msikisikie vibaya vibaya eh. Usikiliza kikamilifu miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya watu waharibikiwe ni kuto kusikiliza vizuri huto kusikia vizuri mfano kwa mfano kama mtoto ambaye sio msikivu hasiki atakaharibika kwa sababu sehemu kubwa ya vitu vya, ma, vya msingi vya makini katika maisha ya wanadamu vinaingia katika kusikia kuliko hata katika kuona kuona ni zaidi sana katika kujikinga na hatari za vitu mbalimbali lakini vitu vya hekima na ufahamu vinaingia kwenye masikio eh kwa hiyo eh, ni, ni nini utangulizi kwamba neno la Mungu ni hukumu? Eh, lakini neno la Mungu vile vile the way, wewe niseme. Hukumu ina pande mbili. Yule ambaye hukumu inafanyika na kumpa haki, hukumu na haki nimeshikana. Kwa mfano, ukiwa na nchi ambayo haina hukumu, ile nchi itakuwa ita mejama jambazi na na eh, na watu hawataishi salama. Ee nchi yoyote ile ili kusudi iwe salama lazima iwe na sheria na hukumu ndipo watu watakuwa salama Vilevile kwa Mungu na kanisani na hekim, na, na ufalme wa Mungu hapa duniani lazima ujae hukumu usipokuwa na hukumu wenye haki watateswa na wasio haki watafurahi Sasa Mungu sio Mungu, mungu sio kwa hiyo na yeye katangulia nikasema kwamba kwa mstari tu leo Mungu anataka tuhukumu lakini tuhukumu uh, sheria ya haki to kuhukumu ya haki bila kuhukumu ni dhambi ni kosa twende katika kipengele kinachofuata eh kipengele kinacho sema eh, eh, <coughs> Mungu hupenda haki na hukumu Kipengele kinasema kimsingi Mungu anapenda haki na hukumu kwa hiyo anataka hivi vitu viende pamoja Eh, kwa hiyo ndani ya neno hukumu tumezaliwa neno jingine haki. Kwa sababu so, haki na hukumu vinaenda pamoja. Eh, Mungu anataka yaani uweze kusema kwamba Mungu hataki hukumu, anataka hukumu lakini yenye haki. Eh, Mungu hupenda haki na hukumu. E, tutasoma maeneo mengi kweli kweli, kwa hiyo twende haraka. Twende katika kitabu cha Mithali, Mithali mlango ule wa 20 na 21, Ibrani anasema Mithali moja Bibilia nasema e, mstari ule wa mstari shina moja tatu anasema hivi Kutenda haki na hukumu humpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Je, leo hii makanisa yanataka watu watoe sadaka hayataki watu watoe sadaka. Je, leo hii ma, yanataka watoe sadaka, si Leo hii makanisa yanataka watu wa hukumu au yanasema wasihukumu? wasihukumu lakini wamepingana na Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu hupenda haki na hukumu kuliko sadaka. Eh. Kwa mstari huu umetosha kabisa kumjibu ku, ku, e, mtu yote ambaye ananiambia kwamba kwa usihukumu. Tutakuja kuona kwamba ile mstari hata anasema kwenye matayo saba ambayo tunaisoma leo eh inaonyesha ina utaratibu uliyo sahihi wa hukumu ya haki anayosema hauzuwiki hukumu unazuia kutoa hukumu ya haki e, isiyo ya haki maana unataka mtu atoe hukumu iliyo ya haki eh twende sehemu nyingine tutaweza sehemu nyingi nyingi tuangalie je, Mungu anapenda hukumu au hataki hukumu na moja nitangoja kusema pia kanuni ya Mungu kanuni ya Mungu, kanuni ya mungu nasema hivi ya neno Mungu unaweza watu wengi wakisoma Biblia E, ni ni hoja kidogo ngumu lakini si mitaifafanua elewi. Watu wengi wakisoma Biblia, anaanza akasoma upande mmoja akasema kitu, akasoma kitu kinamzuia kitu fulani. Sehemu nyingine anaambiwa akifanye Ah anasema anatoka pale anakuambia ah Biblia imepingana. Hapa anasema nifanye, hapa anasema nisifanye. Eh. Ukiona hivyo ujue hujaelewa Biblia. Mungu hawezi akajifinga mwenyewe. Mungu anawafahamu kuliko manadamu na mtu anayesema hivyo maana yuko na muhukumu Mungu. Biblia inasema analihukumu neno la Mungu kwa sababu anasema neno la Mungu limepungua. Aliepungua ni li manadamu. Manadamu lazima apungue. Huwezi ukasema kwamba ukisoma Biblia ukaona hiki hapa, ukasoma na sehemu nyingine hiki hapa, ukaona havifanani ukasema ukawahi uka kusema kwamba neno la Mungu ndio limekosea. Utakuwa umemhukumu mungu, mungu. Ujue wewe kujaelewa. Na mimi ndivyo ninavyochukulia Biblia. Naa na amenielewa. Na kanuni yake ya msingi ni kwamba Ukisoma vizuri sasa Biblia, utakuta katika vile vitu vile umeosoma hivi kimoja kinapinga kingine. Utakuta kuna mistari mingine labda 20 inayoungana na hiki kimoja. Labda na hiki kingine kuna mstari mmoja tu huo. Eh, unakuta kitu kile hicho kiko sehemu moja lakini hiki kinachokipinga kiko sehemu nyingine nyingine. Huko ambapo kuna mstari mingi mingine ambayo inaungana ndiko ambako kweli yote inakuwa iko upande. Eh, Kwa hiyo kwa mfano leo tutaona mstari mmoja tu unasema usihukumu kwa ukahukumiwa. Eh? Lakini tutaona mistari mingine isiyopungua 30. Tutaisoma yote. Eh? Yote inasema hukumu, hukumu. Na nataka ufanye hukumu yote Manake ujue ule mmoja ndio hatukuuelewa vizuri. Eh kwa sababu uko peke yake. Hii mingine yote anapokuambia kutenda haki na hukumu kumpendeza Mungu, maana huo unaongeza uzito kwenye Mungu anataka tufanye hukumu lakini yenye haki. Anaongeza ilo neno ambalo hakuliweko kwenye matayo 7. Kwa hiyo twende katika kitabu cha Mwanzo. Eh sasa hapa nitaenda haraka haraka sana. Eh ma, Mwanzo mwanzo wa nane, mstari wa 19 nasema hivi Mwanzo 18:19 anasema hivi Mwanzo 18:19 Biblia inasema eh Anasema kwa maana nimemjua ya kwamba. alikuwa naongea habari za Ibrahimu. Alikuwa ameanza kusema je, mtamfitaje mtamfitaje Ibrahimu? Anamfafanua Ibrahimu. Alikuwa anaenda kuipia Sodoma, akasema sasa sitaenda bila kumambia Ibrahimu. Sasa huko anatoa ushuhuda kuhusu Ibrahimu na na kuonyesha anavyopendezwa na Ibrahimu. Anasema hivi, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe baba mzuri anaamuru wanawe sitaki hiki ee. baba mzuri anatoa anatoa ee. atawaamuru wanaye ee. na nyumba yake baada yake waishike njia ya bwana wafanye haki na hukumu ili kwamba bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi zake Kwenye huu msali Mungu anafurahisha na Ibrahimu anayefanya haki na hukumu au afurahishi. Na anafurahisha Mungu anataka Ibrahimu afanye haki na hukumu. Au kwa lugha nyingine afanye haki ya hukumu au hukumu ya haki. Eh hiyo ilikuwa ni katika eh, mwanzo nitaruka vita vingi so kwa ni sehemu nyingi. Niende twende kwenye Zaburi sehemu kadhaa. Zaburi mlango ule wa 25 9 anasema hivi. Zaburi 25. Tunaona kwamba Mungu anataka eh, mtu mwema, baba mwema anayefanya haki na hukumu. Eh? Biblia nasema katika eh, Zaburi ya 25 mstari wa 9 anasema hivi. Zaburi ya 25 Tisa anasema Zaburi ya 25 9 anasema hivi. Wewe well, anasema wenye upole atawaongoza katika hukumu. Wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Kwa hiyo hawa watu Mungu anawa katika hukumu, anawapeleka katika hukumu. Kama alikuwa hataki hukumu angaongoza wenye upole kwenye sehemu kama hiyo, ni kitu Mungu anakataka hicho. Eh. Tunasoma ya 20 na tulikuwa kwenye 25. Eh, twende Zaburi ya ya 37:30. 37. Hu mstari naomba kiwezekana tuukaliri Ni mstari mzito sana. 37, Mstari wa 30 anasema Zaburi ya 37:30 37, anasema hivi, Kinywa chake mwenye, ha mwenye haki hunena hekima na ulimi wake husema hukumu. Uyo, uyo mtu Mungu Anamsifu Anasema kama mtu ni mwenye haki kinywa chake kinanena maneno haya kinanena hekima na ulimi wake unanena hukumu sasa haiwezekani Yesu aseme usihukumu wakati Mungu ana, ana Biblia nzima inasema nataka mfanye hukumu mwenye haki anafanya hukumu mwenye hekima anafanya hukumu kwa hiyo eh, liko wazi ni usome ule mstari tena eh? Kinwa chake mwenye haki hunena hekima na ulimi wake hunena hukumu ukitaka kuitoa mwenye haki mbele za Mungu au mwenye hekima mbele za Mungu nena hukumu okay. ndio vile nashaka twende katika Zaburi ya na sita eh ule wa hivi Zaburi ya 1 na sita. ule wa 3 anasema hivi Heri hukumu na kutenda haki siku zote. Mungu anasema hili hey, wanao shika hukumu. Hawa wanaotunza hukumu. Hawa ni wenye kuhukumu ha. Eh. Anaendelea Zaburi ya 106 na 6 yoyo. Tusome mstari wa 30, anasema hivi. Mstari wa 30, anasema ndipo Phineas akasimama akafanya hukumu kauni ikazuiriwa Eh? Yaani alipotokea mcha Mungu mmoja akafanya hukumu, tauni ni ugonjo, ule ugonjo ulikoa wapate ukaondoka. Yaani baada ya kufanya hukumu Mungu akatulia, akaacha kutoa adhabu yake ya, ya ya ya tauni ya ugonjo. Na ina Kwa leo vile anajua kilichotokea pale. Eh? Zaburi ya miamoja tisa mstari wa Ishirini na moja eh, Zaburi ya miamoja 119 eh mstari wa 100 na ishirini Na 21 nasema nimefanya hukumu na haki usiniache mikononi mwao wanaonionee eh ili kusudi tusiangukie kwenye kuonewa na watu wengine tunajukumu la kufanya hukumu ya haki na kuhukumu eh hiyo inaweza Biblia 119 Zaburi ya 149 mtakwame madhara ya tisa, zaburi eh zaburi ya, ya pili kutoka mwisho ni zaburi ya 149 mstari ule wa cisara anasema hivi Zaburi ya anasema kuwafanyia hukumu iliyoandikwa hiyo ndiyo heshima ya wataua wake wote haleluya Mungu anasema ukifanya na kitu andikwa ni nini ni Biblia kibisi. Anasema kuwafanyia hukumu iliyoandikwa yani tunapofanya hukumu kama hivyo alifanya e, kama neno la Mungu liyoandikwa e, anasema Ndiyo nini Ndiyo heshima kwa wataua wake mtaua mcha Mungu wa Mungu asiyefanya hukumu iliyoandikwa hana heshima mbele za Mungu Unaachojiuliza kwa nini watu hawana heshima mbele na Mungu? Maisha yao yamepigwa, maisha yao yana shida. Nikasubu afanye hukumu na hata mbele za Kwa tunaona Mungu anataka watu ukimtane katika kitabu cha Mithali. Mithali moja 23 anasema hivi. Mithali 1:2 na watatu anasema hivi. Kujua hekima na adabu kutambua maneno ya ufahamu ufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili makusudi ya neno na Mungu makusudi ya kitabutu katika mithali ni kumfanya miongoni mwa vitu ambavyo mtu anavipata ni pamoja na kujua hukumu kufanya hukumu iliyo ya haki eh. eh unaona ni katika mithali mlango wa 1 kwa mlango wa pili, mstari wa tisa anasema hivi mithali mbili, tisa anasema hivi ndipo utakapofahamu haki na hukumu na adili na kila njia njema kulingana na neno wa Mungu vitu ambavyo vinaenda pamoja ni njia njema ni haki na hukumu eh wale watu anabia, Usi usihukumu Ujua wamepingana na haki na hekima na wema wa Mungu kimsingi wanapenda kubaki katika dhambi zao ili kusudi wasi, wasibugudzwe e. kwa ufupi asiguswe na ndicho wanachowafanyia kwenye makanisa yao Eh huwe hawezi akasomea maneno yoyote magumu yanayopingana na maana. Hawezi kumwambia akuvae swauli well, midhama. Eh. Leo kuna mtu mmoja eh, jana wewe na mimi la Kuna mtu mmoja kwenye grupo jawapo nafikiri ni grupu la mtaani. Niseme alirusha eh video kifanye cha video kinachoonyesha mchungaji kakasirika ana anawarudhu ana watu eh Mungu haangalii mavazi Mungu haangalii ile hafanyi nini akawa naionyesha kuonyesha kwamba watu hawajui hilo jambo lakini mchungaji kwa ufafanuo nikaandika pale nikasema tulishamkubaliana kwenye kundi hili kwamba watu wasilete mahubiri yao Eh mtu kama alikuwa msikitini ayache uko msikitini kama alikuwa kanisani ayache kanisani kwake lakini kwa sababu mhubili wako amedanganya nikaamchukulia mstari mimi kama mimi moja mmoja Kwenye kwenye wakonetwa kwanza mlango wa 11 Nikasema kwa sababu mhubili wako hajui, biblia ananena moyo wake ngoja niku, nikuelimishe Nikasema basi baada ya hapo Inaomba tusiwe tena tunarusha mahubili ya uongo kama hili la hapo e, watu wana haki yao. Ha mungu ha Mungu hangaarima. Mungu ana mlango wa 11 kwa mtu wa konde wa kwanza wote anaongelea. Anasema wa na wanawake wavae mavazi ya kujisetiri kwenye mlango wa pili wa kitabu cha konde wa kwanza, kuvae kujisetiri. Alipita anatoka pale anakwambia yuko anahubiri, anamhubiri Mwengo, ana an anaongea naruka Ruka na Jasho na mtoka, anasema kwamba Mungu hajasema hivyo vitu. Maana Mungu yupi sasa? Labda kama ni Mungu wako. Lakini Mungu wa Biblia kasema sana hizo habari kuliko hata hizo sadaka zao. Um, lakini Lakini hataweza kusema Mithali wa 8 usalau 20 anasema Mithali mwanangu 8 usalau 20 anasema um, <coughs> natembea katika njia ya haki katikati ya mapito ya hukumu. Huyu ni mtu ambaye anajisifu. Kimsingi ile neno likuwa namwongelea barizo Yesu Kristo, hekima ya Kristo. Anasema inatembea katika hukumu. Eh. Baka sasa tumeshaona Mungu anasema hataki hukumu mara ngapi mara nyingi sana e? Misali mlango wa 21 mstari wa saba twende pale na mlango wa 21 mstari wa 3 tuliosoma kwa hiyo hatutakusoma tena na moja 21 7 biblia inasema moja saba nasema jeuli ya wabaya itawaondolea mbali kwa sababu wamekataa kutenda hukumu hawa watu Mungu anawasifu anasema ni wabaya na wataondolewa wataenda mbali maana watatengwa na Mungu maana watapata matatizo kwa sababu wamekataa hukumu hawataka kutembea katika hukumu hao ndio wale wa usio hukumu usio hukumu e, Mungu hawezi Mungu sio dhulimu haweza akafundisha watu kukaa katika uovu bila kuhukumiwa mu by the way, nina wa Mungu ni hukumu tulishasema eh Biblia inasema katika misali tulikuwa kwenye 21 tuendelee hapo kwenye 21 msali wa 15 nasema hivi 21 15 nasema ni furaha yao wenye haki kutenda hukumu lakini ni uharibifu kwao watendao maovu huu msali unaongea una, una vizuri na wale wanaokuambia usihukumu anasema inawapendeza watendao maovu kukataa hukumu lakini ni furaha yao wa Mungu kutenda hukumu acha sasa sasa msari haipungui 30 au 20 kwenye mithali tano mithali kwenye nimechagua michache tu ningesema mithali yote ambapo Mungu anasema nataka mtende hukumu nataka mtende hukumu mtende hukumu ya ingekuwa labda ni wiki mbili au 4 5 mithali ule wa 5. Biblia inasema, Mithali 28:5. Watu wabaya hawaelewi hukumu, bali wamtafutao Bwana huelewana nayo. Unaona ni kwamba wale wasio wanakuambia hataki usuhukumu, usuhukumu na kuomba ndugu yangu, sija hata songoje kuutumia mstari mbaya kiasi cho. Utakuwa umejiungamanaisha na watu wabaya ambao Mungu amechukizwa na Mungu hajapendezwa na hawa watu. Kwani Mungu anawaunga anaunga mkono watu wanakuambia hawataki hukumu wana anasema na watende hukumu akina Ibrahimu watende hukumu akina Daudi watende hukumu wa watende hukumu hukumu ya hata e. anasema katika kitabu cha mhubiri mlango wa nane e. Mstari mstari wa 10 na 1 anasema mhubiri 8 11 anasema na hivi kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezi upesi mioyo ya wanadamu huثibitisha ndani yao ili kutenda mabaya Unaoona kwamba mstari una wasema wale wanakuambia hatutaki hatutoshuhumu ukikaa kidogo usuhumu eh nimesikia wengi sana jamaa eh kwa sababu hukumu haifanyiki haifanyiki tena upeshi Mungu anasema lazima ifanyike upeshi usikae anasema inawathibitisha watu waendelee kukaa katika uovu wao na Mungu apindi uovu eh Biblia anasema tena katika kitabu cha Isaya mlango wa kwanza tu Isaya moja eh usali wa 17 saba, inasema nasema eh, jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walioonewa mpatieni hatima haki yake mtekeni mjadi baadaye unapoanza kumtetea mwingine ukasema hawa ni warushwa hawa waoneo wengine huyu kama mwingine kwenye shamba lake ka, ka, ka kaingia kwenye ardhi ya ardhi yako yake anakwambia usifungumu Mungu anasema nataka mtende hukumu. Niiseme yule msta ni usome ule tena. Jifunzeni kutenda mema. Anahisi kwamba hiki kitu watu hawakijui mpaka wajifunze. Eh, mtu akamwambia jifunze maana anahisi hujui kabisa unajua kufanya. Lakini Mungu wataka waKristo wake jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Eh, takeni hukumu na haki. Kwenyeo kanisa wa ambao wanaenda wanarusha vitambao wanaruka ruka wana wa, mate, kama hukumu na haki hayapo. Kuna kuna kuna kupaka mafuta watu juu ya uchafu wao wanawapaka na, kuwa, na kuwajaza manukato e, lakini uchafu uko pale pale mungu anasema kabla ya kuwapa manukato kuwapa sifa kuwapa uchama mungu na utaua wa mungu kwanza tenda haki na hukumu wasafishe watakashe kwa neno la mungu na wewe mwenyewe utakashe anasema Isaya 1:21 e, tuliko Isaya 1:17: anasema mji huu isema 1:21 mji huu uliokuwa maminifu Umekuwaje kahaba sasa anashangaa yeye aliyejaha hukumu ya haki haki ilikana ndani yake bali sasa wamekua ouaji anasema zamani hao watu nilikuwa nawaona ni wazuri walikuwa wamejaha hukumu wamejana haki lakini sasa hivi wameja ukahaba maana hawataki waambiwe kosa lao ndio yule anayekwambia kwamba kwa usiniambiwe kwamba mimi nafanya ukahaba Eh kuna mtu mmoja anamjua ni alikuwa ka, an, an, an, anaeishi katika uzinifu ukimwambia kwamba hiyo kazi unayofanya ni uzinifu anasema biblia inasema eh, -na, na usihukumu Eh nadhani na mstari wa saba, 7 aliyajitaida akajua hata inapatikana usihukumu kweli kabisa mungu, mungu huyu wa Biblia na nasema hivyo akapana watu wasimsilizie Mungu sio huyo ni Mungu mwingine lakini Mungu wa pelee anataka hukumu na haki mpaka sasa tumeshangaa mstari si pungufu ya 30 nayo ya kuchagua ni mingi zaidi Twende katika Isaya 56:1 Isaya moja. Tukitoka hapo tulikuwa tunadaia mali eh, bado bado kidogo tufaelee Isaya 56:1 toka tumemeleza Isaya Saya mlango ule wa sita mstari wa kwanza anasema hivi. Bwana waulizeni. Hivi watu wanakuambia usihukumu. E, mtu akienda akakumbia mtoto wako akapotea kati. Na ukawa kuna fununo taarifa kwamba ameondoka naye. Mtu ataendelea kusema usihukumu atafurahisha. Eh atagundua kwamba Mungu anataka. Haya mtu aje a, Ulikuwa na haja akate kipande ahamishe wake mipaka nyumbani kwenye mipaka yako mita moja tu peke yake. Utaendelea kusema Biblia inasema usihukumu. Hapana utajua Mungu anataka hukumu. Eh. Wanao sema vile ni wale wanaopenda kuonea, wanaopenda kukaa kwenye dhambi zao. Eh. Lakini Mungu hayuko huko. Kwa eh. hiyo liko wazi. Wala ile alikuhitaji mistari mingi ya kuli, lakini imebidi nitumie ni mistari yote hii ili kusudi ni libomoe milele nisiisimame kabisa kwa mtu yote atakayesikia Eh, hata kadhimama. Kwa sababu hii misali inatosha so, sasa kulipasua. Mlango wa msini na sita, mstari wa kwanza Biblia unasema, eh? Au labda wewe ni, ni mke ukagundua kwamba kuna mme, kuna mke mwanamke mwingine amechukua mme wako. Utasema haa ah, usimhukumu. Eh, usihukumu eh, sasa. Singo akifanywa hivyo, yeye anakuambia usihukumu. Atakwambia nataka hukumu haki itendeke. Kwa sababu yuko upande wa Mungu wakati huo, yuko kwenye unyenyekevu. Eh, kwa hiyo wanaosema hivyo ni wale ambao wamezoea uovu na hawataki eh hawataki kuambiwa uovu wao. Mtu ametoka usiku amekunywa pombe yake, ameenda amempiga mke wake amemvunja shingo. Eh, hiyo mwanamke atasema ah usihukumu ulevi. Usisemwe kwamba ulevi ni wabaya. Azomwambia pana, kemeeni ulevi hukumu ulevi kwa sababu amepata madhara ya ulevi. Asilimia zaidi ya sabini ya mapigano yanayotokea ndani ya nyumba e? hata kama chanzo ya familia, mume na mke hata kama chanzo labda itakuwa ni uchafu mwingine labda usinifu na nini lakini lazima pombe itaingia ku, kuongeza kicho, kuchochea hapo eh kwa hiyo sikuwa utakapoambia kwamba ulevi ni dhambi ni ukosa ni Mungu apeni yule aliyepigwa atakwambia kweli kabisa mchungaji huko kazi hapo hapo ila akikamatwa siku huko sasa ndio amemchefuka mwenzake atamwambia ushuhumu Abana Mungu hayako hivyo. Mungu hajifichi ha, Hangati na kufuliza kauli ya Mungu yenyooka upande mmoja. Eh. Biblia inasema mlango 50 kwa, mstari kwanza Isaya, sasa 51 anasema Bwana anasema hivi. Shikeni hukumu. Mungu anasema. Sasa Mungu yupi babae amesema wasifanye huko. Huko nyuma nitakuja kufafanua baadaye. Eh. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Mungu alikuwa anasema usi huko, mni tangulia kusema watu watachoka. Usihukumu kama na we Wewe oh, usihukumu walevi kama na we ni Leo hii mapali wanakunywa pombe nyingi sana hawawezi akahukumu wanalijua hii. Hawezi akasema ulevi. Sasa sana wataungana na watu wanaohukumu, wanao wasiotaka kuhukumu ulevi. Atamwambia, "Ah, Aa, mimi ninakunywa tu ili mradi." Kama anakunywa mradi si unywe soda. Tof soda hata kunywa lita 5 utajaza tumbo. Pombe kinyo utale. Na kitu pekee kinacholeta watu wanne na pombe sio kitu kingine kire kile. Eh. Eh, sio kitu kingine. Biblia inasema eh, Mungu anasema Bwana anasema hivi shikeni hukumu mrango wa 56 Isaya moja Isaya mstari wa kwanza Isaya moja Yeremia tano, nne Biblia nasema hivi. Yeremia mwanzo wa tano mstari wa nne anasema hivi. Yeremia tano mstari wa nne anasema ndipo nikasema hakika hawa ni maskini ni wajinga hawa maana hawajui njia ya Bwana wala hukumu ya Mungu, ya mungu wao. Hao Mungu anawasifu kwamba hawajui hukumu ya Mungu. Hawasifu anawakataa. Ana eh Yeremia 22:15 Biblia nasema, Eremia 20, 25, anasema Eremia mlango wa 22 mstari wa 15 anasema je, utatawala kwa sababu unashindana na watu kwa mielezi? Baba yako je hakula na kunywa na kufanya hukumu ya haki hapo ndipo alipofanikiwa Mungu anasema alikuwa anataka kuongezea kizazi kilichobadilika anasema kizazi cha ya baba yao kilifanikiwa kili, kili kwa sababu kilikuwa kinatenda hukumu na haki na, au hukumu za haki lakini kizazi cha sasa mtoto anaenda anavyotaka eh akitaka kuingia nyumbani saa 3 ataingia mke akiaingia saa 8 akilala huko talala huko kwa sababu ni haki e, ni haki za binadamu. Mbona unasema hicho kizazi cha nyuma kilifanikiwa na kweli? Kwa nini linganisha vizazi vya nyuma walikuwa na nafuu ya maisha kuliko hata ipita sasa? Niangalia e. wazazi anatokea ndani ya familia Makubwa amna? E. walifanikiwa hivyo? Biblia inasema eh, katika Hosea 12:6 Biblia inasema eh nime eh, ndanganika Daniel ninge Sixikuwa namna wakwenda kwenye kila hata Ezekiel ningeenda kwenye vitabu vyote ninge ninge nimechagua tu sentence na hii mstari bado ni mingi lakini nimemfanya kuchagua mchana eh Hosea 12:6 Biblia inasema nini eh. Hosea mlanga wa 12 mstari ule wa 6 anasema basi mrudieni Mungu Shika fadhili na hukumu ukamngojea Mungu wako daima. Mungu anasema acha hukumu. Asema, shika hukumu. E, na mungu. Munga, wanao mungu ni watu wanaoshika hukumu. Eh. E, yeah. Hata ajui hukumu. E, ni mtamea mta Mungu. E, Munga nasema, katika kitabu cha Mika mlango wa tatu mstari wa, wa kwanza. 3 Mika 3:1 anasema hivi Nikasema tafadhali sikieni enyi vita vya Yakobo mnao itawala nyumba ya Israeli je haiwapasi ninyi kujua hukumu Mungu alikuwa anawasifu kwamba waacha hukumu e, Mungu anataka watu wa hukumu eh Anasema msali wa 5 Anasema hivi Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu hao waumao wow, kwa meno yao na kulia amani na mtu awaye yote asietia kitu vinyoani mao wao humuandalia vita au watu wanalia amani amani hao manabii Mungu anawasifu hao watu anawakataa anasema wao wanalia amani wanalia amani amani naenda kutawala naona amani Nicho manabii wale wanachohubiri eh. lakini tuangalie anachosema mstari wa nane sasa Nabii wa kweli Mika. Hao walikuwa ni manabii Mungu anawarangua. E, kwa neno la Mika. Mlangu wana, msari wa 3:8 anasema hivi, Mika tatu 3:8 anasema, bali kinyume cha wale manabii wale ambao Mungu anawakataa, ambao wamekataa hukumu, eh? wamekataa hukumu watu wasema kuambia hili ni kosa, hili ni dhambi, utoaji mimi ni dhambi, kitu kama hivyo. Badala yake wana wana wanalia wana amani. Kama wanachohubiri leo makanisa Biblia nasema usani wa bali nimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana nimejaa hukumu na uwezo. Mcha Mungu mhubiri wa Mungu amejaa hukumu na uwezo. Eh, manabii wa uongo wamejaa amani ndo mume. mambo yapo leo hayapo. Je, tuungane tu na upande gani? Ule upande wa wale manabii? Hapana, toko tumejidanganya. Hoji kijiendeayo kwa toni jua kweli jamani. Eh? Haiheshkani. Eh? Vile nasema katika msari wa kumi nasema wa tisa nasema nini? Sikieni haya tafadhali enyi vifua vya nyumba ya Yakobo. Eh, tuko kwenye Mika 3:9. Mnao nita, mnao itawala nyumba ya Israeli. Mnao chukia hukumu na kupotosha adili. Hao watu wanachukia. Mtu anapokuambia usihukuma na yapenda hukumu huyo mtu. Anachukia. Lakini Mungu anawaakataa hao watu wanaochukia hukumu. Eh? kuna katika kitabu cha Habakuki. Eh, ni vile vitabu ambavyo Wakristo hawajui hata kama vipo kwenye Biblia. Eh, wanahisi vipo au hawana ha, wanahisi labda havipo. Habakuki 1:4 Biblia inasema kwa sababu hiyo sheria imelegea, leo hii kwanza watu wataki sheria. Eh, mungu haungi mkono hicho kitu. Wala hukumu haipatikani. Eh, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki kwa sababu hiyo hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. E, Mungu anasema o, o, hukumu hai? Na analaumu, ana, ana anatukizwa na kukosa hukumu miongoni Mungu ni mwao watu. E, nasema katika Zefania, e, baada ya ya Habakuku na Zefania, mwanango wa pili msari wa anasema hivi. Eh, anasema mtafuteni bwana enyi nyote mleo wanyegevu wa dunia. Eh ninyi mlio hukumu zake. Mungu anasema wanyenyekevu wa Mungu wanatenda hukumu zake. Hawaji hukumu, wanafanya hukumu kulingana na neno la Mungu. Eh. Kwa hiyo tumeona kwamba mistari ni mingi sana na tumechagua michache. Embe turudi katika Matayo pale, tusije tukaishia huku. Eh, Matayo Mathayo, mlango ule wa saba, Tuanzie mstari wa tatu pa. Eh, mlango wa saba Mathayo. 3 anasema hivi. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe kuiangalia au utamwambiaje nduguyo ni ni nikitoe kibanzi katika jicho lako na kumbe mna boriti ndani yako ndani ya jicho lako mwenyewe mnafiki wewe itowe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako Hapa ni ulizo Mungu Yesu anasema kwamba ndipo utakapoona vema kuitoa kibanzi amesema kibanzi kibaki au kitolewe amesema kitolewe hiyo ndio hukumu hiyo lakini anasema nisichotaka ni pale ambapo na wewe una kitu kwenye jicho afu kumwambia muungu eh kuweza kumambia mtu kwamba kwa mungu anataka hukumu iliyo haki mara nyingi eh iliyo haki ili in, in, in, inayo leo nini unamwambia Watu wengi wakisimama kwenye madhabahu kama hapa, akaanza kuhubiri. Anakuwa anafanya kama wale wanao anaohudilia Ndiyo inawahusu yeye hayumo. Eh, wanasema unamba waambia kitu wale. Uwe unajiambia na wewe. Ukiwaambia kwamba kuna kibanzi, Hakisha kwamba huna boliti kwenye kichocho lako. Lakini waambie watoe kibanzi. Ni nani anakibanzi ni kama kipande kama chao, kama unga unga wa eh, au kama mchanga. Ni nani anapenda jichoni mwake kubaki mchanga? Kuna washa. Yaani unaweza ukakosa raha. Au hata ukichelewa baadaye likachubua pale likatolewa baadaye bado tenaa kusikia murumimi mpaka ulale uamke. Eh? Kwa hiyo Mungu hataki watu wabaki na vibanzi, anataka vitolewe lakini visitorewa na watu wenye maboriti au wenye vibanzi. Kwa hiyo Mungu anataka watolee. Hajasema mwacheni bwana. Mwache, mwache abaki na kibanzi chake. Kwani kina kuhusiana nini? Hicho alichosema. Hapana. Nasema kwanza toa boneti lako, shamaliza msaidie huyo naye. Eh ndicho Mungu anachosema. Mungu anataka e, e, tutoe hukumu katika misingi hiyo. Ehm um, e, Ukisoma katika anasemka katika Warumi 2:1 eh Mungu anasema embe embe angalia huyu ni, mu, ni muhimu kidogo Warumi mlangu wa pili eh wa kwanza anasema hivi Warumi 2:1 eh ni muhimu kidogo umstari tu tuangalia tu, tu anasema kwa hiyo wewe mtu uwaye yote umhukumuye kuna uzuru kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine Wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia kwa maana wewe umhukumuyo unafanya yale yale Mungu alisema usihukumu kama unafanya yale. Eh, usiwambie watu kwamba kama Na, usiwambie watu wa, wa, wa, wa, wa sadaka kama sudi, Mungu. mungu. Afu, huyu Mungu kabisa. makanisa mengine wanakuta kazi yao ni kujenga majengo makubwa na yote kwenye vitambi vya wale waliovaa wali, ma, ma, ma, ma, mashuka mashuka wako wengi. lakini ni wakali kabisa katika kwa kondo wao. Ni wakali kweli kweli. Eh, ni wakali. katika kitabu cha Yohana, mlango ule wa saba, 7:24. Yesu mwenyewe katika kuhubiri na kufanua zaidi anaeleza Yohana 7:24, anasema hivi. Yohana mlango wa saba mstari ule wa 24. Eh, anafafanua, anasema yana basi msihukumu hukumu ya macho tu bali ifanyeni hukumu iliyo haki. Yesu hukumu. Yasema, apana, mimi nataka mfanye hukumu lakini iwe hukumu ya haki. Fanyeni hukumu iliyo ya haki. Eh. eh biblia inasema eh Yohana 3:18. Biblia inasema kana 3:18 anasema na, tufanye hukumu ya haki. Kana 3:18 anasema hivi. Amuamini yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la maana pekee wa Mungu. Huwezi kaacha kusema maneno kwamba mtu yote asimamini Yesu Kristo ameshajuhumiwa. Eh usinihukumu. Eh Mungu ni atakayekuhukumu. Anasema Kazi yako ni kukusaidia tu. Ku. Eh ukitoka huko kwa mwamini unatoka katika hukumu Eh lakini anasema eh usihukumu. Wakati neno linasema mtu tayari kahukumiwa, utatakataaje kuhukumiwa wakati katika e. e. kitabu cha wa Korintho wa 1 5 8, anachukizwa na watu na kanisa bado halina hukumu way. Mungu anachukizwa na hilo kanisa lisilo kuwa Na ndio nicho ni kinachoendelea kwa makanisa Mungu anachukizwa eh kwa kwanza tano, wa kwanza anasema yakini habari mieneo ya kuwa kwenu kuna zinaa na zinaa ya namna isiyo kwako katika mataifa Nasema kuna zinaa ambaye hata watu wa mataifa hawafanyi namna hiyo kwamba mtu a, awe na mke wa baba yake nanyi mwajivuna wala hamkusikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo kwa maana kweli <coughs> ni sipo kuwepo kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu Mungu Paulo amefanya dhambi kwa kumhukumu? Hapana, Mungu anasema ameshahukumu. Biblia inasema Mungu amekwisha hukumu. E, Neno la Mungu linasema amekwisha hukumu. Eh, Biblia katika wakondo wa kwanza namba wa sita mstari wa pili Wakondo wa kwanza sita mbili anasema hivi. Sita mbili au hamjui ya kwamba watakatifu watawahukumu wataohukumu ulimwengu. Tufanya anasema tufanye kazi ambayo Watakatifu ulimwengu eh? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi je? Hamstahili kukata hukumu ndogo Hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Neno Mungu nasema Neno Mungu nasema, eh, Anasema au ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo Mungu anasema nawataka mfanye hukumu eh, alikuwa haungani hapendezwi na heli kanisa la konito liko linaenda hivi linatangaza maamani amani bila kufanya hukumu na watu wanafanya makosa na dhaami na kuoneana bila kufanya hukumu anasema je kwanza hamjui kwamba kazi yenu ni Anasema katika kitabu cha mataya mlango wa tisa, mstari wa 28 Yesu alimwambia Petro katika za katika thawaba utakazowapa huko anasema mtakaa katika viti 12 vi, mkuu wa hukumu eh, makabila ya Israeli Mungu anasema kazi ya hukumu ni kazi ya watakatifu wa Mungu eh kwa hiyo wote kaniambea kama ni jambo ambalo eh hatuwezi kusema kama ni jambo ni jambo halifu au ni geni eh? lakini Mungu pia anatutaka anawataka wa Kristo na na, ataka wacha Mungu wake. Kama wakifanya hukumu, afanye hukumu ndani ya mamlaka yao. Huwezi ukatoka huku, kuna watu, hasa wale wa Mbea. Hebu sikilizwe. Mtu anatoka hapa, unakuta ni, ielewe mfano. Unakuta mtu huko hapa anaanza kusema mtu mwingine jinsi labda asivyomheshimu mme wake. Eh. Au asivyo au asivyom mpenda mkewe yeye mwenyewe nyumbani kwake amemshinda eh kuna maeneo ya kuhukumu yani Mungu anataka tufanye hukumu katika maeneo yetu wenyewe yanayotuhusu baba afanye hukumu juu ya nyumba yake wakosefu wajulikane wanaokuja usiku wanaokosea wanaofanya uchafu wa, wa, wa, wa lakini baba asitoke akaenda kuahukumu watoto wa jirani eh leo zamani wazazi walikuwa wa, wa wanaenda wanawachapa wana watoto kwanza ilikuwa kosa Kutu, zamani watu walikuwa nasema anatoka hapa anaacha kamaona mtoto wa mwingine akamchapa ile nayo ilikuwa sahihi kibiblia mwache mtoto achapi na babaye kama hana baba hana mama basi na wewe una mamlaka hayo na lakini kwa vile siku hizi eti kwa sababu mtoto wa mtu mwingine anaenda kama anafanya kosa usim huna jukumu hilo Biblia jelesema kwamba umhukumu mtu mtoto wa mtu mwingine Eh, licho Kwa hivir, vire, tunapo, fanya, hiyo vile vile tunapofanya hiyo inaitwa hukumu tuifanye katika mipaka yetu. Biblia nasema katika Wakorintho, eh, Wakorintho wawanza uh, Warumi kimsingi. Eh Warumi Warumi mlango wa 14 anasema Warumi 14 mstari wa 4 anasema hivi Wewe unani umhukumuye mtumishi wa mtu mwingine? Yaani mtu ambaye haiko upande wako. Sio jukumu lako kumhukumu mtu mwingine. Eh, eh mtu anachelewwa sana. Anafanya haikushi Eh, eh haiku husu na ukifanya uifanye unaacho kaifanya peke yako ukiwa unaonyesha kitu ambacho ni kosa ambalo wengine hawataka lakini usiende ukamwambia maneno ukamwingilia kwenye hima ambayo siyo kwako eh ilo nalo ni la msingi kuliangalia eh Biblia inasema eh Uh, a kwa kuangalia kipengele turudi kwenye Matayo Saba eh okay. Saba 7 mstari wa Sita anasema msiwape mbwa kilicho kitakatifu wala msitupe ururu zenu mbele ya nguruwe wasija wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuararua uh, eh ni mstari kidogo mzito leo sita kuhubiri sana umeungana na vile vipengele vivyo tangulia umeunganaje kwamba Unapomhukumu mtu wamebana bwana yeye kitu ni kosa. Hii tabia unaoifanya itakuletea madhala. Hii itakuletea hivi, eh usiku unaotembea utakutana na maji ambazo Ukimwambia mtu ana ataona umehumhukumu. Unampa maneno ya huku ya, ya lulu, maneno mazuri, lakini yeye atayachukia, ataakanyaga, atakugeuka kukanyage au akulaumu au akuonea. E. Eh Mungu tutaka, ukiona unamambia mtu kitu kinachomfaa na kiko kwenye mamlaka yako ukaona hakitaki eh na ni mtu ambaye huna mamlaka moja kwa moja juu yake usiendelee kumwambia we muache eh mwachi. usimlushie ni kama kumpa lulu eh, unapo au kumwambia neno la Mungu au unampeleka mtu injili ukamwambia habari za wokovu ukaona amekataa usimlazimishe sana kwa sababu yeye ni lulu, maneno neno la Mungu ni lulu eh tunaweza tukaishia hapo kwa leo eh ni bwana mstari mwingine mingi mwingine lakini Eee, um, eh leo nimetotosha kweli. Mungu abariki sana. Baba ambende kufua kwa ajili ya nene hili. Asante kwa ajili ya shule Biblia. Tunamshukuru Mungu kutulisha, tunamwambia pia, eee um, vipi ni zawadi kwa Mungu ambaye anabariki, kwa kutakashe, vikafaa.